Og Hvorfor tror du egentlig, vi slader så meget om de royale? Det er, fordi de er rige og smukke og bor på et slot, og det er et eventyr, og det kan næsten ikke passe, at det hele skal være så fint, så vi bliver nødt til at vide, hvem er bag. Denne uge skal vi snakke om noget så juicy som royal sladder. Det har altid været der, og det er der i den grad stadig. Det har vi set eksempler på senest i, i de her uger, hvor flere royale sågar har været i medierne om at afkræfte historier efter massive rygter. Selveste pæne DR er også kommet på banen og begyndt at interessere sig for, for sladeren i det nye program Sladderhistorie på DR2, hvor man også i talesætter flere konkrete rygter, blandt andet om prins Henrik. Senere i udsendelsen interviewer jeg programansvarlig Lisbeth Langblad, men først skal vi også dykke ned i nogle af de vilde historier, som har fyldt gennem tiden inden for royalsladder. Og øh, til at snakke om det, er jeg så heldig at have to af de bedste eksperter på området med i studiet. Velkommen til dig, øh, Emma Rønberg-Poske. Du er jo vores faste historiker her i programmet. Mm. Velkommen til. Tak. Og jeg kan også byde velkommen til dig, Danmarks ukronede sladder dronning, Ditte Ackmann. Ja, tak. Velkommen til at se færdigt på programmet Det, vi taler om, og den, vi taler om, som vi også sender her på BT. Ja. Dejligt at have begge to med. Mit navn er Fie Vest, og velkommen til Konghus Bag Kulissen. Nå, Ditte og Emma. Vi kan jo lige starte med at gøre lidt reklame, fordi I jo ikke længere er kun radiostjerner. I er jo også netop blevet tv-stjerner. Kæmpe, i, Kæmpe i, det her, i det her program. Jeg, ja. jeg må høre alt om, hvad I havde på jeres rider og sådan noget, der, mm. når I skulle ind uh, i DR. Men øhm, ja, I er jo med i det her program på, på DR2, som egentlig også lidt, det gjorde, jeg tænkte, det kunne være sjovt at snakke om i, i det her program. Øhm, hvor man har forskellige episoder med forskellige typer rygter. Det første program er homorygter. Der er også et om brænder. Der også er også forskellige sådan genre. Øhm. Og, øh, og I med som, øh, som sladereksperter og historisk eksperter. Okay. Og det jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi du har jo beskæftiget dig fagligt med slader i rigtig, rigtig mange år, øh, og altid slået slag for at tage det alvorligt, og turde dyk ned i det, øh, mens andre, blandt andet DR, tør jeg godt sige, måske har... Jeg har været lidt mere berøringsangst for den slags. Så da du mm. blev spurgt, om du ville være med til at lave det program, hvad tænkte du så egentlig? Jamen, jeg synes, det er en fremragende idé. Altså, øh, tanken med, med sladderhistorie er jo, at man også dykker ned i altså, historierne selvfølgelig, som har været omspundne, men også kigger på... Øh hvad kan man sige, slader historier gennem historien. Så det er jo alt fra, altså jeg er lyst til at sige Harald Blåtand, altså hvad sladrede man om, øh, om, om, om, om tidligere konger og dronninger? Og så er vi altså også sådan helt op i nyere tid, hvor vi taler om ja, netop homorygte, om Anders få vi taler også om øh, mystiske dødsfald og, øh, og brænder der. Og det er alt sammen noget, som jo altid giver anledning til en masse snak omkring, øh, øh, altså i... Omkring spisebordet, eller på arbejdspladsen, eller i skolegården, eller hvor det nu er. Ikke? Fordi vi jo helt ærligt bare interesserer os helt vildt meget for andre mennesker. Og selvfølgelig interesserer os også for kendte mennesker, som vi kan spejle os i. Så, så det er sådan en eller anden en, en sjov menneskeliggørelse, tror jeg, sådan for, mellem mennesker. Men programmet, der handler det jo egentlig, der tænker, at det er en fed idé, fordi det er... Æh, altså vi prøver i hvert fald i et eller andet omfang at, at, at, at kigge sådan også igennem historien. Hvordan har det de set ud før? Ja. Hvad sladrede man om før? Og det er jo faktisk ret vildt, hvad man har sladret om i gamle dage, skulle jeg hilse at sige. At man sidder der og nikker. Ja, ja, ja, fordi det er jo ikke blevet altså, mere vulgært altså, med tiden. Det har også været vulgært i 1700-tallet og i romeriet og i ja, det Grækenland, og sådan. Grækenland. Altså, det, det er ikke noget nyt, at vi også taler om sex og alle mulige underlige slags rygter. Nej. Det er det ikke. Og jeg synes jo, det var så sjovt, fordi jeg planlagt det her program i lidt tid, og så i denne mm. her uge er det faktisk også, øh, har det jo de seneste uger lidt eksploderet med sådan nogle royale rygter, hvor der faktisk har været genmale, ja. som jo er noget, vi ikke så tit ser på, på øh, altså når det handler om royal slader og rygter. Senest var der jo den her historie, som jeg også ved at i aften op, i det, vi taler om, altså prinsesse Chiara øh, i Italien, og prins Christian, der er rigtig gode venner, og de delte billeder på Instagram fik jo rygterne til at florere sådan page og alle mulige store uh, slåder med gange af de kæster de og det er jo den der ny virkelighed, han ser ind i ikke? og så gik hun ud i den her uge og sagde der er ikke noget jeg må, nu, må jeg, nu må jeg tale frit nu må jeg sige at de rygter jeg har ikke noget på sig og jeg tænker der er nogen i kongehuset der sidder en lille smule træt af at hun siger det men hun er tror du det du tror ikke at det er omvendt er altså, at de har bedt hende om at gå ud og ja, Jeg spørger bare. Ja, nej, jeg, jeg tror, altså, man plejer at se inden for mm. kongehuset i det hele taget, at øh, der er ligesom en code of conduct, der er, at man holder mund. Altså, hvis man omgås med de kongelige og sådan noget, så skal man ikke gå ud og sige den slags ting. Og jeg tænker lidt, at i og med, at man så går ud og, og afkræfter det på den her måde, og i det, så... Lidt apropos det der, vi også skal snakke om med deres program. Når det så først er i talesat, når det bliver kommenteret uh -huh. af dem, der selv er med, så bliver det på en eller anden måde også lidt mere legitimt faktisk for, for medierne at skrive endnu mere om det. På en eller anden måde. Så det er i hvert fald min tanke, men jeg ved ja. selvfølgelig ikke, hvad de har tænkt. Jeg tænker bare, at det kunne, det kunne sagtens også være omvendt. Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at øh, jeg tror ikke, man skal, man skal tænke det som kun envejskommunikation kommunikation længere, når det er, at øh, vi har de sociale medier. Det kan også godt være, at de har tænkt, at det der skal lukkes ned. Han er kun 17, faktisk. Han ja, bliver, ja. bliver snart 18. Jeg ved det ikke. men 15. oktober. Men mm -hmm. der bare var 18 og skulle med til fest på os. slottet. Ja. Ja. I, I folkedragt. Og det er jo nogle af de nye, nye historier, vi beskæftiger os med nu. Men jeg har jo bedt jer, at tage nogle af jeres sådan favorit royale og med i dag. Mm. Øhm, som vi skal dykke ned i nu. Og Emma, hvis vi starter med dig. Fordi du har jo taget netop nogle historiske sladderhistorier med. Ja. Altså, nogle af dem, som vi nok er mange, siger jeg nok uden at fornærme, nogen, der har måske glemt, eller aldrig har hørt om, faktisk, men mm. som er ret vilde. Ja, og, altså, faktisk er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange slade historier om de kongelige, og man, man kunne sagtens bare øh, have et øh, 24-timers program, hvor det var kørte. køre øh, det. altid... En <laughs> ja, endda, jeg, hvor det bare... Altså, fordi der altid er blevet slået om kongehuset. Øh, om de rige og de berømte, ikke? Altså... Men, men en af mine yndlingssladers historier, også fordi den er så, den er så vild, altså, altså det er virkelighed, at vi har sladret om det her i, i starten af 1900-tallet, det var Frederik den 8. stød. Frederik den 8. er en af de konger, man ikke rigtig husker, fordi han kun var konge i seks år, tror jeg det var. Så han bliver også nogle gange kaldt den evige kronprins. Og jeg har interesseret mig utrolig meget for hans kone, Louisa, dronning Louisa. Det var et meget, meget specielt forhold, de havde. Men øh, han, øh, han dør på en rejse. Øh, de er faktisk på vej hjem, og de gør ophold i Hamburg, øh, som man gjorde. Øh, og så er han åbenbart ude at gå en tur, og så falder han om, om aften. dør. Om aftenen. Meget yeah. sen om aftenen. Yeah. Vi bliver nødt til at have med, at de har spist noget aftensmad yeah. og hygget sig, og nu skal de i seng. Alle begynder faktisk at gå i seng. Ja, bare ikke lige Frederik. Ej, jeg sidder okay. helt jeg sidder på kanten af stolen. Problemet Anderle. er jo, at vi ved jo ikke helt, hvad det er, der er sket som sådan. Men vi ved i hvert fald, at Frederik han falder om, dør, og så er der en eller anden tilfældig, der finder ham På gaden. På gaden, ja. Og der er jo ingen, der ved, hvem han er, fordi han rejser sådan set også under pseudonym. Så vil siger sige, under et andet navn. Øhm, og han ryger ind på ligehuset, der er stadigvæk ikke nogen, der ved, hvem han er. Indtil der lige pludselig er en, der sådan ser ham og siger, at det der det kunne godt være. Og så var de jo altså tilkaldt familien, og de skal verificere, at det rent faktisk er ham. Men hvad der er endnu mere lækkert ved den her historie, ikke? det er jo, at han bliver fundet der på gaden lige ved... Det område, hvor der er utrolig mange prostituerede. Aha. Så det er tæt ved et område, som er sådan lidt... Red Light District. Ja, yeah, altså, det, det var Hamburg kendt for. Dengang det er Hamborg sådan set også lidt kendt for i dag, at ja, der er nogle områder, som er dedikeret visse ting. Mm. Og på det her tidspunkt, der havde man faktisk allerede sladret utrolig meget om Frederik VIII's seksualitet også. Øh, fordi at han var måske sådan lidt mere udsvævende, lidt mere sådan flydende. Hvad var han egentlig til? Øh, man sladrede utrolig meget om, om han måske var til mænd, øh, selvom han havde en kone, de havde rigtig mange børn. Øh, var han måske biseksuel? Eller sådan. De havde ikke de samme termer, som vi har i dag, men man har sladret rigtig meget om det. Og så det faktum, at man så også finder ham tæt på et lidt knap så pænt område, det bidrager altså lidt til sladeren historien om, Hvem Frederik den 8. var. Og fandt man nogensinde ud af, hvad han egentlig døde af, Og det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Men han havde et ret skrøbeligt helbred på det til en historie, hjælp nej, nej. det er også. Det meget. Det, jeg synes også, er lidt spændende ved den. Det er jo netop alle omstændighederne også omkring, altså, hvis vi nu skal. Men det er jo ikke sådan, at han siger en eftermiddag, jeg går lige en tur, vi ses om to og en halv time. Han har ikke sagt til nogen, at han forlader det der hotel. Han har ikke sagt det til sin familie. Der er ingen, der aner, at han forlader det hotel. Og det er ligesom efter, alle andre er gået til ro. Ja. Sådan, hvis vi nu skal piske en stemning ja, ja, ja, ja. op, ikke? Ja, ja, ja. Det lugter af noget, man gerne vil holde hemmeligt. Ja, ja, Og, og, og så øh, næste <laughs> morgen, der er det jo også sådan, hvor kongen, hvor kongen, hvor kongen? Og så... Æ, er det så lige pludselig, der kommer et opkald fra Ligehus, ikke? Der er jo ingen, der aner, hvor manden Ej. er henne. Nej, altså, jeg har altid forestillet et mig sådan... Et opkald, det ved ikke, æh, om der kommer. Der kom en, en rytter med en <laughs> med brev. Med en kompolut. Nej, ja, starten af 1900-tallet, der er man nok ja. lige fået... Øh, en ikke? oksekære. Ja, ja. <laughs> jeg ved bare ikke, hvad man, hvad man havde dengang. Nej, men, men altså, i hvert fald, så, så tror jeg altid, at sådan, jeg har forestillet mig, at de finder ham der, lægger ham ind i Ligehuset, og så, ligesom man ser i filmen så får man sådan en... Ja. En om, om tågen ikke? Og så, hvad har der stået på den der øh, John Doe, ikke? Ja. Men det er så kongen af Danmark. Ja. Danmark? Og så, må, så må man jo så ligesom fragte ham til Danmark, ikke? Ja. Så skulle han begrave sig med, at ja, det var så frygtelig historie, ikke? Også for, øh, for dronning Louisa ja. Du sagde, du standte med at sige, at han havde et lidt underligt forhold, eller de havde et lidt underligt forhold. Hvor, hvorfor havde de det? Jamen, øh, Louisa hun, hun kom op fra Sverige. Og hun var meget anderledes end den danske kongefamilie. Hun var meget høj, lidt bred i det. Måske ikke sådan det, man traditionelt set ville kalde køn. Og den danske kongefamilie, som jo var Christian IX og dronning Louise på det tidspunkt, som havde Dagmar, tyre, Alexandra, sindssygt smukke børn, kendt i hele Europa for deres utrolig flotte væsen. Øh, og så kom øh, Louisa ned til det og hun blev sådan lidt det sorte får i den der familie og hver gang man kigger på øh, på billeder af Louisa så sidder hun sådan set altid ned fordi hun var så meget større end alle de andre okay. mm. øh, så kom hun der er måske så også de, de noget de jalousi, jalousi. med hende kan man ja det gjorde sige. de faktisk mm. og kaldte hende sukkertoppen fordi hun var lidt fed og sådan noget. der er faktisk rigtig meget sladder i det der og det måske også, også, også, også, er, også altså, det kan måske også ja. have været med til at sætte brænde på det rygtebåle hvis man tænker, ja. nå, okay, altså, groft sagt, hvorfor skulle han falde for hende? Nå, han går nok til prostitueret. Aktet. Ja, altså, der, det er i hvert fald en del af det, ikke? Ja. og så er der det faktum, at Frederik den 8. faktisk i løbet af sine unge dage, var ret progressiv og skrev læserbreve, og var faktisk en, en krumprins der blandede sig utrolig meget i samfundsspørgsmål, og øh, Louisa, hun var en af de første, der fik en bil i Danmark, Uh, hun, var, hun var faktisk også ret progressiv, og så lige pludselig så blev hun meget intramissionsk og meget kristen. Og det puster jo igen også lidt til rygterne om, at, sådan, at de gik lidt fra hinanden, fordi de havde lidt, mm. lidt forskellige interesser. Mm. Ja. Mm. Så der er Spindeligt. rigtig meget i det der. Lidt ja. forskellige interesser <laughs> på mange på mange områder. Man kan sige det på mange måder jo. Lige da yeah. introduceret i introducerede historien, der tænkte jeg, at du siger at de spiste aftensmat, så tænkte jeg, at hun forgiftet ham? Nå, du <laughs> ja. hun er blevet så vred <laughs> ja. over, når det er frustreret. Det ved vi ikke. Okay, jamen, så ledes ja. den første øh, sladderhistorie, som, øh, som du har med, at den øh, jeg kendte den, ikke, men okay. øh, meget begejstret. Og så skal vi til en anden historie fra ø, de gamle dage, har mm. jeg lyst til at sige. Øhm, og det er om ø, Margrethe den Første. Ja. Jamen altså, ø, vi skal tilbage til middelalderen. De fleste kender jo nok faktisk godt Margrethe den Første. Og det kommer jo nok heller ikke som en overraskelse, at der selvfølgelig har været slader om en af de mest magtfulde kvinder og i Danmarks historien Hvis man ikke er så historisk skarp i forhold til sådan Margrethe den Første, ja. så kan man jo huske på ø, den Trine Dyrholm-film, ja. der var for to år siden. Øhm, hvor hun faktisk spiller Margrethe den Første. Øhm, og der er hele den her disput om, øh, hvorvidt øh, det er hendes ægte søn eller ikke, der kommer tilbage osv. Ja. Øhm, ja. Hvis man lige, ikke lige ellers øh, kunne placere en. Ja. Så har mange nok set den film. Det, det håber jeg. Den var faktisk det rigtig den. Faktisk god. Ja. ja, det synes jeg faktisk... Øhm men øh, der, der, var der har været utrolig mange rygter og sladder om Margrethe den 1. Øh, og som det altid er med, når kvinder har magt i hvert fald igennem historien, så er der også alt muligt sladder og rygtefis om, om, hvorvidt de egentlig er mænd. Eller Øh, altså, det har der været rigtig meget af. Og altså, faktisk, så kan fandme passe, at en kvinde, der kan styre sit eget liv og andre... Har, der, har må det, have en pig et eller andet ja, sted. Ja, ja. Det Har, det har, har der seriøst det. været rygter om, at den første var en mand? Nej, altså, der har i hvert fald været en Der har været rygter om, at hun må lesbisk, ikke? Ja, det har der. Øhm, og så er der... Jeg har fundet ud af, at der faktisk også tit, hvis du har en magtfuld kvinde, øh, der sidder i magten, så er, hun, så er der tit noget underligt sex noget med en hest... Øh, okay. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det er der bare ofte i hvert fald. En her syg tankegang. Du er jo historiker, Emma, så altså, hvis jeg du sig siger bare, det. Det, det, det er sket relativt mange gange nok til, jeg synes, der er en tendens i hvert fald. Øh, men lige præcis det her rygte, lige præcis det her slader om Margrethe den første handler om en mand, der stod hende ret nært, som har været hendes, hvad skal sige, fortrolige rådgiver, Peder Lodehat. Øh, han er faktisk også med i filmen. Øhm, og øh, der er der jo sådan lidt øh, idéer og tanker om, at øh, han og, og øh, Margrethe har, har haft sex sammen, og det er derfor, at han bliver ved med at få masser af penge og avancere op igennem systemet. Og øh, han var en kirkelig mand, så hun havde både adgang til hvad skal man sige, kirken, hvilket betyder, at man så havde rigtig mange på sin side. Mm -hmm. Det var ekstremt vigtigt strategisk at have kirken med på sin side. Samtidig med, at han kunne snakke med adelen og sørge for, at både den svenske adel og den norske adel var på hendes side. Og der har man så på forskellige måder sladret om, at de naturligvis har haft et forhold. Og det er jo overhovedet ikke sikkert. Men grunden til, at man har slaget om det, det er jo altså, fordi han har avanceret op igennem systemet. Og jeg synes, det er en interessant historie, fordi det er jo i virkeligheden lidt af den omvendte af, hvad vi nogle gange gør i dag. Ikke? Hvis man øh, som kvinde har avanceret højt op i systemet, så bliver der nogle gange snakket om, at man så har knaldet sig til tops. Ja. Det har der i hvert fald været. Ikke? Og her er det altså omvendt. Og derfor synes jeg, det er en ret fed historie. Ja. Og det mandlige gør hende jo faktisk også lidt. Altså Margrethe den første. Mm -hmm. Ja, det der med, at fordi man har en magt, så bliver mm. man næsten maskulin i ja. sin adfærd. magt I, ja. er, er maskulin ja. på den ja. måde. En klassisk ja, klassisk MeToo-sag. Ja, bare omvendt jo. Ja. Eller, ja. Jamen, at han er blevet MeToo'et af Margrethe først. Ja. Måske. Ja. Eller også har han med vilje gået ind og forført hende, så han kunne få magt. Altså, sådan, den kan jo vendes på forskellige ja. måder, ikke? Jo. Ja. Jo, jo, og det var jo sådan noget, når vi ser netop for eksempel film om royale fra gamle tid, også når man har set en kongelig affære. Så det er jo tit et element i det. Der er jo ja. tit noget med nogen, der gerne vil stige graderne, ja. som så forfører en konge eller en dronning, som ikke et eller andet kan se Men det, se det er eller også eller sket rigtig meget igennem ja. historien, at, at man har brugt sex som altså et middel, hvilket jo er fair nok, hvis det er det, man har. Ja. Altså... Alt det her, altså både nu den historie, vi talte om før, øh, og, og den her med Margrethe den Første, er det noget, når, når du sidder som historiker og kigger ned i arkiverne og uh. historiebøgerne, at, står der noget om det her? Eller er det sådan noget, man bare ved? Eller, altså sådan, står, det? står det der? Ja, altså noget slæder står der jo. Ja. Øh, faktisk et meget konkret eksempel på slæder jo, er faktisk, altså, som man kan se, og som de fleste af os også ville kunne google os frem til, det er alle de tegninger, der blev lavet under Christian den 7. og Strunse og Karoline Mathilde. Fordi der blev altså lavet nogle meget spændende tegninger, da der var trykkefrihed, øh, altså minus censur i Danmark. Og det ramte altså kongefamilien ret hårdt. Ja. Og det ved jeg, at Ulrik Lange har skrevet om rigtig meget i en anden historiker. Øh, men det, det kan man google sig frem til, så kan man se nogle meget spændende billeder. Og det er jo slader. Hvad, altså, hvad er der på de billeder? Ja, det er jo sådan lidt seksuelle antydninger. Sådan. Er der noget med en hest? Ja, der er faktisk også noget med en hest. <laughs> det er sygt sygt. Ja. Altså faktisk, ja. øh, og, og det kan for sådan en tid og gøre vild reklame for historie men vi kommer ind på den tid, hvor der netop var total pressefrihed. Mm, ja. Og der kan man altså tale om, at det gik bananas. Ja. Ja. Altså der kunne du udgive hvad som helst. I dag der har vi trods alt nogle presseetiske regler. Vi har et pressenævn, som er ligesom nu kan jeg at det laveste i de, de mindste sager kan ligesom komme frem der. Øh, men der er også ting, der bliver prøvet ved en almindelig domstol i Danmark, øh, når man synes, det er gået for vidt. Øh, fordi vi har jo trods alt noget lovgivning for, hvad man kan sige og skrive om andre mennesker. Og den der periode, hvor der bare overhovedet ikke var nogen grænser, det er meget spændende at kigge Holger. på, fordi det gør helt ud. Ja. <laughs> altså, det gakker helt ud. Ja. Og jeg altså, Ulrik Lang har skrevet rigtig meget om det. Jeg anbefaler at man læser noget af hans, fordi det er, det er simpelthen fantastisk at se på. Ja. Det lyder virkelig, virkelig spændende. Ja. kan være, at vi skal have ham med i programmet en dag. Det lyder som om, øh, at ja, han kan fremlægge nogle spændende tegninger. Det ved, det ved jeg, at han er god til. Også. <laughs> Ja, fordi i dag er der jo netop, som du siger, de der, altså et, vi har præsetiske regler, vi har lovgivning på området osv. Ja. Øhm, men der er jo også en eller anden, selvfølgelig bliver der slaget om kongehuset, nu nævnte jeg lige den der prins Christians sag, ikke? Men der er jo øh, en, en respekt for dem på en eller anden måde, og selvfølgelig bliver der slaget i kronen, men det er jo ikke sådan, at der vil blive trykt sådan nogle tegninger i dag, for eksempel. Nej, altså, vi kan ikke engang trykke Mohammed-tegninger. Men... Nej, det kan vi ikke, det kan vi ikke. Og, altså, og jeg vil egentlig også altså det vil egentlig være interessant nok, nu opfordrer jeg ikke nogen til noget, men hvis man gik rigtig langt i forhold til noget med nogle rygter om kongehuset i dag, kan jeg vide, om de overhovedet ville gøre noget ved det, ikke? Altså i netop mm. ud fra det der betragtning af, at man så er med til at bare gøre det til en større sag, fordi massemedier fylder og sådan noget, på en anden måde, end de jo gjorde dengang, ikke? Altså kongehuset har jo faktisk haft en sag på et tidspunkt, og det var en livrist. Ja som øh, mente, nu er den lidt frit for men der var vist noget med nogle, noget lønning, han mente, han var måske blevet snydt for, jeg kan ikke helt huske detaljerne, men, men, men da det kommer for retten, øh, det, var sådan, det var i hvert fald ansættelsesforhold, mm. det starter med det, øh, men da den kommer for retten, så kommer der jo alle mulige mærkelige detaljer øh, frem. Han var ansat, undskyld, øh, øh, prins Jorkims Hof. Det var en livrist i, i prins Jorkims øh, Hof. Og, og, og der kom der nogle øh, historier frem, og den ender faktisk i en, øh, i en øh, historisk overskrift i Ekstrabladet. Øh, Tjener, nej, bøsse, stjal prinsessens skidekrem. Og det var jo så, Nå, fordi ja, det er rigtigt, juristen, ja. han var åbenbart homoseksuel, så han blev bare kaldt bøsen. Og, øh, og så, han havde så stjålet, og hvad han stjålet? Ja, det var selvfølgelig skidekræmende af alting. Der manglede åbenbart en skidekræm. Og det her, det er jo noget, der er blevet noteret et eller andet set nogle papirer. Det er i hvert fald indgået i den her rette. Og der tror jeg nok, at man besluttede sig for det. Og sådan ah, okay, det havde vi nok gerne været for ude. Prinsessen, det var jo så en, den nuværende Alexander, der prinsesse Alexandra. Det var... Æ, næsten for meget af det gode, ikke? Ja. Æ, altså, vi læsere sad der og var vildt underholdt med, jeg kan godt forestille mig, at man er sidde i Møl og tænkte, det ikke kunne godt fedt. være, at vi skulle håndtere det her en lille smule anderledes. Ja. og vi kan jo alle, vi også kunne følge sag, retssagen i England, øh, alle de detaljer, der er kommet frem om prins Harry. altså ja. Og når, hvem havde han sex med i en lang gyde? Og, altså. Ja, det hende, der tog hans møter. Ja, præcis. Og ja. det blev faktisk solgt, som om det var sådan en gammel dame, jeg var helt ja. op og køre over det, hun var bare halvanden år æld det var ikke en ting. Meget ældre. Det var sådan noget ældre kvinde han ja. hans om på en pop. Og, sådan, og jeg var sådan, what? Rigtig fedt at være hende, og være en ældre kvinde. <laughs> ja. Men det er i hvert fald måtte sande, at hvis man så går op imod pressen, så skal man jo også lægge en masse frem, ikke? Så det, man ja. har nok ikke så meget lyst til det. Det forstår man godt. Øh, jamen, øh, nu er vi er ved prins Joachim. Ja. Så lad os springe videre til dig, dit, og den historie, du har med, som jo ligger en del år tilbage. Ja, men det er i en tid, hvor jeg arbejdede på Ugebladet, så jeg hørte, at det her det fyldte utrolig meget, og det var øh, øh, prinsesse Alexandra og prins Joachims ægteskab. Og det var en, så den sidste del ægteskab, Og jeg tror faktisk, at de har haft et afsindigt dejligt ægteskab langt de fleste årene. Det virker i hvert fald også sådan at i dag. Øh, de er gode det er venner i dag. Ja, ja er, altså de har et ja. meget, meget ordentligt øh, forhold og meget omsorgsfuldt forhold, tror jeg. Nå, men, øh, men dengang... Der begyndte man jo lige pludselig at se øh, prinsesse Alexandra i byen. Og hun var altid meget festlig. Jeg ved jo ikke, hvad hendes promille har været, men det var sådan noget. Der var en natklub nat øh, herinde i Indre og øh, København, der hed Konrad. Og der var hun altså øh, ikke sjældent gæst. Og øh, festlig og dansede og op på bordene, altså vidderlig fyret den af, som øh, kun de fleste teenager kan følge med i. Ikke? Og samtidig Øh, så stuser man jo sådan lidt over, hvorfor hun egentlig aldrig er møltynd, og er det så røvsygt at være der? Ja, det er det måske, og hun er jo også en bypige-kvinde. Øh, men da det så er, at øh, der begynder at komme billeder frem af prins Joachim på alle mulige underlige altså jyske diskoteker, ikke? I Silkeborg, øh, og jeg ved ja. fandme ikke hvad. Altså, billeder, der var meget uheldige. Han ligner en, der er hattestiv. Ja, og for at altså, sige det, som det er. er. virkelig. Altså sådan en, der ikke kan huske, hvad der er sket næste morgen. Og, og, øhm, så, så det var virkelig sådan, hvad fanden foregår, der mellem vi to? Og man slader jo virkelig i sådan journalistiske kredse, og i det hele taget også sådan i bylivet, og hvad hva hva foregår der med de to? Hvorfor er de egentlig aldrig sammen? Og hold da kæft, for de fyrede og um, af. Uh, der var også nogle historier om, som om, at Joachim havde gået og på nogen på de der diskotek og sådan noget. Der var en masse historier øh, frem. Så det var der begyndte man at tænke, det går sgu nok ikke så godt mellem dem. Og øh, i 2005, hvor jeg vil tro, at de her historier om deres... Øh separate liv. Det har jo nok kørt i et års tid. Ja, der var jo billeder af det. og, ja, ja. og så videre, ikke, så det var jo, jo alle Jo, jeg kunne se, og hører, havde ja. i hvert fald nogle øh, virkelig øh, vilde forsider i, i den periode. Um, jamen, så bliver øh, jeg til at høre tilbudt et øh, paparazzi-billede fra øh, en øh, dansk, nu siger jeg feriegæst. Det er en øh, dansker, der er i Italien, og har fået øje på Prinsesse Alexandra sammen med Nej, de bliver skilt skal det lige siges. De bliver skilt. De bliver, de skilt. Er skilt, for de det bliver skilt. De går fra hinanden. Nå, vi bliver alle sammen enige om okay, vi havde læst det rigtigt. Der var noget galt. Og så går der ikke så lang tid, og så er det så ser blive tilbudt et billede af øh, prinsesse Alexandra sammen med en fremmed mand, og det er en sådan intim stund, og der er ikke andre. Altså det er ikke til en fest eller et middagsselskab eller sådan noget. Det er de to alene i Italien. Og, øh, og hør betaler en meget, meget flot sum for øh, de billeder og begynder selvfølgelig at undersøge, hvem er den her mand. Og det viser sig så, at det er Martin Jørgensen. Og hvem fanden er Martin Jørgensen? Ah, det er sønnen af øh, Jørgen. Nej, undskyld, øh, ikke Jørgen. Han hedder øh, Jakob Jørgensen, som er den øh, film, som producerer film for Kongehuset. Og så begyndte man jo lige pludselig at kunne øh, gå i arkiverne. Fordi det viste sig, at Martin Jørgensen, han havde, været, øh, han havde været lydmand, så vidt jeg husker, på øh, en del af de her dokumentarer. Og så kunne man jo lige pludselig også finde nogle billeder. Mm. Og de har blandt andet kun Ekstrabladet fortælle været på kokkeskole sammen. Øh, Ekstrabladet skrev en meget... At de er sådan lidt knipske, synes jeg. Eller sådan lidt øh, farve de laver en rubrik, som der, jo ikke er nogen, vi ikke, der man ikke kan sige, der er hold i. Kæreste med Martin i flere år. Ja. Det, det, det tror jeg ikke, man vil ture at skrive i dag. Fordi, man det, kan sige, at de blev i hvert fald skilt i 2004. Og det her billede kommer så frem i 2005, ikke? Så, ja, ja. Så, præcis. Så, så man kan jo ikke... Ja. ja, og det her billede fra 5 er så tilbage fra... Det billede, der kommer frem i 5, er fra 2003. Men det er altså bare et billede... Af, hvor de har været på kokkeskole. Og det har, øh, gav, øh, det har Alexandra været sammen med Martin og Martins mor og nogle andre mennesker. Det er sådan et gruppebillede, hvor de er sådan helt glade. De har stået og øh, lavet noget pasta og en muslingsuppe, eller hvad fanden de har lavet. Og, og så har de fået taget et gruppebillede. Og det er bare lidt sjovt, fordi Alexandra og Martin sidder forrest Gud, ja. ved bordet og bagved så står der en kødrand af mennesker, der altså også har været med til at lave pastaen og muslingssuppen. Um, Ekstrabladet skriver, at uh, de har været kærester i flere år. Det, det, det, det tør jeg nu ikke at sige, men man kan i hvert fald sige, at de har i hvert fald kendt hinanden i flere år. Og man begyndte jo så, apropos sladeren, og mm -hmm. sladere om. Har de to haft en affære? Ja. Har de to bare ligget og bollet helt vildt meget? Og var det derfor, helt hun vildt hele tiden? Ja, og var det derfor, hun hele tiden var i København og ikke kunne passe gården i Møltønder? Og var det også derfor, at prins Joachim blev så frustreret, at han måtte tage til Silkeborg Crazy Daisy og, og vælte sig i fadøl og, og små grå? Hvad er det dog, den onde kvinde har, har, har gjort ved manden? Og det var jo faktisk det, man sladede om. Ja. Mm. Virkelig sladede om. Fordi hvorfor skulle nogen ellers have lyst til at tage på Crazy Days i Ja, det i var jo i hvert fald ikke nogen, der kunne forstå. Men øh, de er i hvert fald blevet øh, affotograferet i 2003 på Kokkeskole. Æh, bliver ja, og bliver så skilt fra, fra prinsen der i 2004. Ja. Og i 2005, der... Øhm, der øh, efter det her billede, så bliver vist, I ser og hør, praktisk og hør, der øh, kontakter man selvfølgelig kongehuset. Og dagen efter, der bekræfter dronning Margrethe på et pressemøde i Kejs, at Alexandra har fået en ny ven, som det blev som man jo siger. omtalt. Yes, er Men det, er, det, det, jo, det, bliver, det viser, at det var ikke kun en ven. Det var en øh, kæreste, og de blev også gift... Og de var jo sammen i, jeg mener, det er syv år. Det ender jo fuldstændig altså i et fucking kaos. Øh, han er hende, ikke bare utro, han lænser hende også for millioner ja, helt og millioner og millioner. Øh, og uden at sådan... Han skylder hende stadigvæk. Han penge. skylder hende. Ja, den er jo... afsendig mange penge. Han skylder hende omkring 5 millioner. Så vidt jeg kunne læse, i jeg hører, så har beløbet altså været... Øh, noget højere. Jeg ved ikke, om de har indgået en eller anden aftale. Især her kunne jeg læse, at det var op mod 10 millioner, han havde svindlet hende for. Hun tror, at hun har overført penge til et formål. De er blevet brugt til et andet. Ingen ved, hvor de penge er. Han skulle også have hævet penge på hendes konto uden hendes viden. Samlet set er det absurd mange penge. Og øh, der bliver lavet et gældsbrev, som han jo så... Øh, havde lovet med sine store blå øjne at betale af på. Og øh, så vidt jeg kan forstå, har han ikke afbetalt så meget som en krone. Og derfor så øh, har den lige været for, Frederiksberg, øh, for retten i Frederiksberg, øh, hvor man faktisk øh, erklærede ham insolvent, altså Martin Jørgensen for insolvent. Han har ikke penge til at betale... Øh, jeg, jeg, jeg tror nu godt, han kunne finde 500 kroner om måneden, men hvad ved jeg? Det var, det, jo, det var jo de her helt absurde regler, man så ligesom... Altså fandt ud af, fandtes, at når man er åbenbart privat og skylder til en anden privat, så kan man ikke bare øh, kræve, hvis man har nok regninger. Så det var, fordi han havde nok udgifter. Han havde en ret høj løn, 50.000. Han havde 50.000. Og jeg vil sige, hvis man tjener 50.000, så ansat. kan man jo godt afdrage lidt på et eller andet on the side. Men fordi ja. han havde en dyr bil og en dyr lejlighed, så, så havde han åbenbart ikke råd. Men hvis man skylder staten penge, så bliver der jo bare krævet ind. Mm. Ja. Så er der jo ikke noget ja. at rafle om. Eller? Jeg tror aldrig, hun ser en krone af det, men jeg håber da for hende. Fordi øh, om ikke andet, så havde hun lidt, undskyld mig, ære ja. at få afviklet noget af det her. Men, ja. øhm, seneste melding var han jo flyttet til Firenze. Det er rigtigt. Øhm, og det Men var er også. han der rigtigt? Var det ikke noget med det sådan? At, jo, og vi snakkede, altså, på BT snakkede vi jo. No. Dengang det kom frem så med en del eksperter inden for det her, sådan, hvad så med pengene-agtigt. Og der var faktisk også lidt delte meninger, at det sådan, kan man så overhovedet komme efter ham, og det kan man måske godt. og sådan, noget. Men det er et sindssygt mudderområde, område, som reglerne åbenbart også lavede i 70'erne og ikke rigtig blevet opdateret siden. Fordi det giver jo ingen mening i dag, at man kan skylde en privatperson så mange penge, og så kan man bare sige... det det gider jeg ikke betale, eller det har jeg ikke råd nej, til. Nej, det er jo lidt Og naturligt. det er rigtigt, hvad Emma siger. Der var også sådan lidt, lidt, lidt snak om, er det jo sådan pro forma, han har flyttet derned? Nej. Altså mm -hmm. det jo, apropos slader, fordi man har jo ikke rigtig kunne finde ham på adressen, og de mennesker, der bor i opgangen, de har aldrig nogensinde hverken set eller hørt om manden. Så, så spørgsmålet var, øh, er han egentlig til stede, eller har han bare flyttet sin adresse for at få lidt fred? Ja. Det Who kan knows? jo være. Ja, vi ved det ikke. Nej, nej. han er ikke så meddelt om det kan man ikke sige. Han, er, han har været ret svær at få fat på for samtlige medier i Danmark, ja. kan det da i hvert fald hilse at sige. Ja. Ja. Jamen, her til sidst der, øh, kunne jeg godt tænke mig at, øh, at ligesom snakke lidt om det her med, hvad en lige orden at bringe videre af sladder? Og sådan noget. Man oplever jo tit øh, på medier, der var også lige en øh, kort Kvist historie der fyldte meget i sidste uge, for eksempel, at folk kan reagere meget kraftigt på sladder historier. Nogle kan synes, at det er for galt, og hvorfor skal de ikke have lov at have deres privatliv i fred, og kan man tillade sig at sladre om den slags? Øh, men vi kan jo se, os der beskæftiger os nogle gange med de her lidt kulørte historier, at rigtig mange vil jo gerne læse om det. Rigtig mange vil rigtig gerne læse om prins Christian og Hiara, eller hvad det nu måtte være om øh, Grevin Alexandra og Martin osv. Og øhm, men for eksempel det er det dig, som arbejder professionelt med slader hver eneste uge. Hvad er din egen overvejelse om, sådan, hvornår noget er okay at bringe frem, og hvornår noget ikke er? Jamen, det er de samme overvejelser, som jeg formoder alle andre journalister sidder med. Jeg bliver jo tit spurgt, sådan, jamen, hvor går grænsen med slader? Jamen, den går jo det samme sted, som når du laver politisk journalistik, eller erhvervsjournalistik, eller sportsjournalistik, eller alt muligt andet. Altså, det, der, underholdningsjournalistik er underlagt de fuldstændig samme øh, regler som alt muligt andet. Så vi må jo ikke øh, sige noget, som ikke passer, eller noget, der er eller Altså... Så, så, så jeg opererer sådan fuldstændig ud fra almindelige journalistiske principper. Så kan man sige, at emnet er lidt øh, nicheagtigt og noget, som mange forholder sig til. Øh, men der er jo sikkert også mange, der forholder sig til, til sportsjournalistik. Men det bliver lidt mere følelsesladet, oplever jeg, når det er, når det er underholdningsjournalistik. Og det er jo fordi, vi trutter ren røv, og jeg kalder jo mit magasin det, vi taler om for et sladermagasin. Og det er ja. fordi... De historier, jeg udvælger, de skal have et sladerelement. Det er ikke en debat. Det er ikke et debatmagasin. Det er et sladdermagasin. Så ja. der skal være et sladderelement, med det klart. Den måde, vi ruller det ud på, det er jo selvfølgelig en for øh, ja, de parasitiske reglerne nogle gange er. Ja. Og ellers så må det selvfølgelig prøves. Selvfølgelig. Hvis nogen er uenige, ikke? Ja. Ja, og øh, som sagt, så har jeg øh, inden udsendelsen interviewet øh, Lisbeth så som er programansvarlig for, øh, for slag og historie på DR2, fordi der er jo nogen, der har, der har sådan været lidt, Nå okay, det, er skal lige pludselig ind på det her slagområde. område. hun fortæller os, at øh, grunden til, at man fx har lavet programmet, er for at få formidlet historie på en anden måde. Altså kig på det, man har i arkiverne med nye øjne. Og netop som du også sagde, Emma, at det er jo også en del af vores historie. Det er jo også, hvad mennesker har sladet om. Ja, det er jo kulturhistorie. Altså ja. Altså sådan, ja, og det forklarer hun. Og så siger hun også det her med, at man faktisk også øh, forstår lidt nok, det er jo alle mediers kamp, man vil gerne fatte i nogle nye brugere, måske nogle lidt yngre, nogen, der ser tingene på en anden måde. Og så spørger hun så også til nogle af de her konkrete øh, rygter, man i tale sætter. Fordi der er blandt andet i program 1, øh, hvor man i talesætter sætter øh, homorygter der har floreret Anders få i sin tid, og også om prins Hendrik, øh, som jo i dag ikke er mere. Og øh, så spørger jeg hende, hvorfor, hvorfor tager man det her frem nu igen, øh, selvom det, det er så gamle rygter? Og øh, til det svarer hun sådan her. Hvorfor, yeah. hvorfor vælger man at i talsætte rygter om konkrete personer i programmet? Yeah. Ja, det er jo lidt en præmis for overhovedet at kunne lave programmet, at vi er nødt til at gøre det. Men man skal altid have, og det mener vi selvfølgelig også, en rigtig god grund til at tage en sladderhistorie op igen. Især fordi det, der ligger i sladder, som vi også slår fast i programmet, det er, at det tit ikke passer. Og det er jo der sådan lidt en journalistisk modsætning i. Så derfor har vi været meget, meget optaget af ikke at viderebringe ny sladder. Altså det, vi har gjort, er at tage sager op, som allerede er det man kan kalde almenkendte, der har været skrevet om dem i dagspressen og talt om dem igennem mange år, og det har du også om de konkrete eksempler, du kan finde masser af artikler om dem og, øh, og faktisk har de, de, de pågældende personer også øh, i, langt i fleste tilfælde forholdt sig til de rygter, så det er en offentlig hemmelighed, at de rygter er der det vi ikke gør, det er, fordi det kan godt være, at ditte for eksempel eller andre så godt ved lidt mere om nogle af de rygter, eller har hørt nogle flere rygter om de rygter. Det har vi ikke med, fordi vi, vi, vi har ikke noget behov for at komme med ny sladder. Det er ikke et program, der bare gerne vil bidrage med ny sladder. Det er et program, der vil tale om den slader, vi kender. Hvad har den sagt om os gennem tiden? Øh, og Lisbeth, så bliver jeg jo næsten nødt til at spørge dig, at er det ikke bare en, en dårlig undskyldning for at få lov at tage nogle slibrige sladderhistorier op igen? Altså, fordi du har jo ret i, at det er jo noget, der har været beskrevet, men, øh, men det, er jo ikke, det er jo noget, der ligger mange, mange år tilbage. Prins Henrik er jo for eksempel død. Er det, er det så færre, ja. at man skal genopleve den historie? Det synes jeg er super relevant at stille spørgsmålstegn ved, han har også selv været ude og om, om det. Så derfor har vi jo også virkelig gjort os umage med, hvad det er for nogle eksempler, vi tager op, hvornår vi tager dem op, øh, hvordan vi omtaler dem. Vi gør også ret meget umage i at få af, hvis det er, det viser, altså, hvis man ikke ved, om det passer det rygte, bliver det sagt i programmerne meget tydeligt. Hvis det er, at man faktisk ved, det modsatte var tilfældet, bliver det ligesom også sagt. Så vi prøver at være så straight som overhovedet muligt øh, om, omkring. Ikke at, og, der skal jo ikke opstå nye rygte ud for det her program. Vi vil egentlig bare gerne tale om, hvor den, den baggrund, der er for, hvorfor det er, at folk synes, det er så interessant at tale om de her emner. Og Derfor har det været interessant at tale om, at folk er homoseksuelle gennem så mange år i Danmarks historie. Det, det, det perspektiv vi gerne være frem, og til det bruger vi jo sådan nogle eksempler i nogle forskellige tidspunkter af Danmarks historie. Ja, så ledes Lisbeth Langvards øh, svar på, hvorfor man ligesom har taget de her rygter med. Og øh, havde I egentlig selv da, da I skulle lave det her program, altså de der, du dig rigtig meget med det, men var der nogle af de historier, man havde med, hvor I selv var sådan, åh gud, skal, man, skal vi snakke om dem, eller det der underligt, eller var der noget, hvor I havde nogle overvejelser der? Altså, der var, der var en del af det, jeg ikke vidste selvfølgelig, og det er, ja. det er måske mest det, som Emma sidder med, ikke? altså de der historikere, det synes jeg var helt vildt spændende, og det rigtige rigtigt, hvad Lisbeth siger, der var jo nogle ting, som jeg kunne... Øh, kunne bidrage med, men som ikke skal med, fordi det ikke er, er, er skrevet eller, eller sagt før, derfor ikke var en del af. Men jeg synes ikke, at man kan sige, som Lisbeth gør, at mange historierne, altså rygter, ikke passer. Altså det, det, det synes jeg, vi skal holde os for gode til at, mm. at, at vurdere, fordi det her, det handler jo faktisk om, at der er blevet sladret om det. Det er klart, hvis vi kan føre bevis for, at det viste sig ikke at passe, men jeg har ikke noget behov for at og så og siger, at det passer, eller det passer ikke. Det kan vi sgu ikke altid vide. Og det er jo det, der er så forbandet med de der rygter. Så, så jeg kan godt lide helikopterperspektivet i programmet, at man forholder sig til, at det var det, der skete. Det var det, man sladrede om. Øh, og historien ender jo ikke altid med et facit. Nej, og det er jo jeg skulle også til at sige, øh, altså, vi ved, vi ved det jo netop ikke. Det er jo også det, der er sladens natur, det er jo, at det er spændende at snakke om, fordi man ikke kender sandheden. Ja. I det, man kender sandheden, så det, er det jo ikke noget slader om mere. Nej, det er jo det. Nej, nej. Ja, og der, der er jo også... en frygtelig historie i øvrigt, øh, om en skuespillerinde i gamle dage, mm. øh, som bliver øh, beskyldt for at... Altså, det er så en af de historier, hvor man måske godt kan sige, at, at det ikke passede. Men ja. hvem fanden ved? Men det her, det handler altså om, at, øh, at en kvinde, øh, skulle spille, stor skuespillerinde, øh, skulle dyrke sex med sin hund. Og den er ret interessant, fordi... Øh, at, at det, var, det kom til at koste hende altså, hele hendes karriere og, og, og kærlighedsliv og, og alderdom. Altså, hun til simpelthen forlade Danmark øh, for fløgt til USA. Og det, der er spændende ved den her historie, det er, at den er faktisk opstået igen. Den er opstået igen i nutiden mm -hmm. med en anden nulevende skuespiller mm -hmm. Og det er nogle af de der ret, synes jeg, sådan, at de der historier, der vender tilbage med altså, 100 års mellemrum. Ikke? Og så er ja. det, man kan begynde at sige, okay, det her, det er måske faktisk øh, altså, det en DNA, der, der har sit helt, helt eget liv. Ikke? Ja. Ja. Og hvordan at, øh, noget ligesom kan blive ved med at leve videre og boble ja. op og ja. så forsvinde ja. igen. Og i forbindelse med det, der spørger så faktisk også Lisbeth i det her interview øh, til netop, øh, nu meget konkret, Anders Fogh for eksempel Prins Hendrik, fordi det er jo netop også nogle rygter, der ligger mange år tilbage, som så man kan man sige, bobler op ja. i kvad det her program. Øhm, og hun svarer sådan her. Og nu siger du, at man, man har ikke lyst til, at det skal skabe nye rygter, øh, det her program, øh, Slad Historie på DR2. Men, men er der ikke en risiko for, at man netop skaber nye rygter? Fordi der er, som du siger, I vil måske gerne have fat i nogen, der ikke nødvendigvis altid ser de gængse DR2-programmer. Så måske får man fat i nogle yngre seere, som, som faktisk ikke til de her rygter, fordi det er måske 10-20 år siden, det fremgik af medierne. Og ved at I så... Altså bringer dem igen, så vil der måske være nogen, der siger, nå gud, var der rygte om at prins Henrik var homoseksuel Anders Få kan jeg mm. vide, om han egentlig er det kan jeg vide, om mm. han var det, er, er I ikke med til at bidrage til den snak? Jo, det kan man jo ikke undgå, og det kan man nærmest sige, hver gang du laver et tv-avisindslag om øh, en eller anden form for politikere, der har øh, gjort de nellerne for 30 år siden, der kan du jo sige det samme. Der kan du også sige, jamen altså, kunne der ikke være en ung generation, der, øh, der ikke vidste noget om det? Nu bringer I det op igen. Kan det være rigtigt? Øh, så, så det, der er hele grunden til at gøre det, er jo, at vi har et formål med det. At vi faktisk gerne vil sige noget med det. Vi vil gerne have folk til at se nuanceret på øh, i historien gennem de her eksempler. Så, så det der gør man jo hver eneste gang, man tager et eller andet op, som der kan være nogen, der ikke ved noget om i al form for journalistik. Men der er vel forskel på en politiker, der har kvaret sig, som er noget, noget faktuelt, og så et rygte om en, en persons øh, seksualitet? Det er der helt sikkert, men når du når laver store portrætter, har man jo også altid med, hvad der er blevet talt om omkring folk og at de viser, om det nu var rigtigt eller forkert. Altså det er jo en meget, meget stor del af det, men det er jo det, der og afvejningen hele tiden, og der er også masser af historier, vi har sorteret fra, og det, det kan du godt forestille dig, fordi vi jo netop har tænkt, denne her, den er vi simpelthen i tvivl om, øh, hvor, hvor, øh, hvor mange der har med at gøre, og måske skal den her person også have lov til at, at leve videre, uden det skal bringes op igen. Så de, de overvejelser har vi gjort os enormt meget med hvert enkelt eksempel. Man kan sige lige præcis med prins Henrik og med Anders Fogh, der tror jeg, der er ret få danskere, der aldrig har hørt de to rygter. Yes, således hendes svar på det, og det kan hun jo måske have på pointe i. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen yngre end mig. Jeg vil sige, at vi får fået nye praktikanter løbende her. Og med det, skulle man jo også skrive til Google og sige sådan, Albert, der er over 15 år gammel, det kan skes lette, fordi at, det synes vi ikke, vi gider at glo på mere. Altså... Så, altså. Det, det er også en virkelighed, at der blev sladret om de der ting. Og det ting. var derude, mm. og det var noget, ja, der fyldte meget. det er jo noget, ja. der alt sammen er... Øh, altså, det, det, det dokumenterede, at der er blevet sladret ja. om det. Ja, og prins Henrik for og eksempel. Og det fyldte sygt meget. Og prins mm. Henrik blev jo netop også spurgt ind til det i uh, Stephanie Røgs bog, ja. uh, enegænger dengang, ja. og så blev der skrevet om det ja, ja. Uh, om de her rygter på den, på den baggrund. Ja. Øhm, det her program, altså jeg spørger lige spørger også ind til, det er lige med her... Øh, det virker til, at det er en ret stor succes. Øhm, det ligger i hvert fald som sådan øh, største programmer og sådan noget på DR. Øhm, er det? DR.DK. Oh, DRDK. DRTV, ja. Som ja. er tv. Der ligger de i det, jeg har lært, hedder Karusellen. Okay. Ja. I tv-sprog. Det er altså på forsiden, hvor man kan se små billeder af de, dem, ja, det, de anbefaler, eller det, der bliver set mest, ja. og det, der er mest populært lige ja. nu. Og sådan noget. Så ja, det har fået, jeg har heldigvis haft rigtig flotte seertal. Ja. Det er jo sådan nogle halvtimmes programmer ikke og kæmpe griner, øh, grafik og sådan noget. Jeg er selv mm -hmm. blevet ret vild med udtrykket i det. Og jeg er jo ret fede, ja. Ja. ja. Og jeg vil sige, ja, så jeg var bare menig ser, at jeg var selv stærkt underholdt. Ja. Øhm, skal I lave en sæson 2? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Det er nok det er Jura der skal til stilling til sådan noget. <laughs> det kan godt være. <laughs> det kan godt være. Om ikke andet, så er det jo lige før, vi næsten er der, hvor vi nu kan fastslå, at, at sladet er public service. Altså, det er jo lige før. I den grad. Ja. Jamen, øh, med det sagt, så er vi ved at være nødt til vejs ende i den her udsendelse. Det var super fedt og sjovt at snakke reelt med, at det kan være, vi skal gøre det igen en dag. Der var jo til 24 timer, sagde du, Emma. Nej men jeg siger der er jo rigtig, rigtig meget slader. Ikke? Og bare, sådan, bare lige for at stå helt fast, der er jo også rigtig meget historie, vi ikke ved, som bare er blevet skrevet ned. Og vi ved jo ikke, om det er rigtigt. Nej. Det er jo også rigtigt, altså, altså den der, sådan en... sådan, øh, der... Saxo ved vi ikke, om er rigtigt. Der altså, er også altså nogen, der har haft yeah. en interesse i, måske at skrive noget bestemt ned yeah. dengang. Ikke? Yeah. Ja. Det er jo ja, det er en helt anden snak, men det også er det meget spændende ikke? med hele kritik for sådan nogle historiske skrifter. Yeah. Ja. Men i hvert fald vi tusind tak til jer. Tak til dig, Ditte Ackmann, mm. og tak til dig, Emma Rønberg-Påske, fordi vi ville med. Tak til Alex Brønberg i kulissen, der har produceret, og tak til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.